retroevolución retroevolución retroevolución o programa de chorro radio é má dicho pá radio filispin filispin en cada adiante cada en cada atrás cada atrás escoita escoita retroevolución retroevolución Retro Que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición de Retrovolución. Como sempre, aquí en Radio Filipín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a atraveso de internet. Igual que Tete radio emite o programa dende a comunidade valenciana pola rede para todos vos despois de unhas semanas de descanso, unhas semanas de nadal, onde un poido cargar un pouco as pilas, voltamos con máis música, máis grupos, máis artistas, que coido que son ou será, millordito, do voso interese. PIN. <tos> Interder Wasser. Non sei se se pronuncia así porque eh, o título está en alemán e unha verdade que do idioma xermano pouco sabe. Este tema que acabamos de escoitar está dentro do novo traballo que editaron pois, fai un par de semanas de Dadaist, de Dadaist de Valencia que non son outros que os componentes de Viejo Café de Europa, Atón Cobalto e Víctor Rozalen, facía cinco anos que, como de Dadaist, non sacaban nada. Por certo, xa adiantou que si desa elquemusic.com podedes descargar este doble álbume de xeito gratuito. Un disco que a verdade paga moito a pena escoitar, que esta vez eh, xuntan a electrónica con letras moi ácidas moi dadaístas e tamén alguns temas están máis preto dun simpop pois non convencional, pero si sí máis asequible que noutros traballos deles un estupendo disco que paga moito a pena escoitar e paga moito a pena ter chamase sete manifiestos, un doble álbume, como digo, con temas que non exceden, me iran de parte deles dos tres minutos e que faise moi doado de escoitar. Algunhas veces soan, ou lembrame, non é que soen, a esa electrónica que fixeron grupos como los iniciados na naqueles anos 80 e outras, como digo, cun sin pop máis asequible que non comercial. Pero en calqueira caso, este novo traballo de The dadaist é máis que recomendável. Por fer un poema de prenez un jornal. I can get it I can get it yeah rien rien rien rien the Proteges tus ideas con rabia sorda, crees que tienes la razón cuando solo eres un fracaso. Radicalizas tus ideas ridículas para crearte confianza y solo eres una caricatura. que podemos atopar neste 7 manifiestos de Dada East, este Dada Manifest, toda unha declaración de principios que como podédes escoitar, pois esas letras ácedas eh tamén ese son, pois máis synth pop que noutros álbumes e dentro deste álbume tamén hai Variacións de son, eso sí, a electrónica, o dadaísmo, está presente en todo o álbume e non vamos a entrar si é puro dadaísmo ou non. Os seus plantexamentos sí que o son e eh, se parte de esa base. Cada un pode interpretar o dadaísmo como queira, porque realmente que ser dadaísta ou que ser dada cada un seguro que pode velo dende varios puntos de vista e seguramente ninguén se trabuca. do verano este son camín, a min, lembrame os primeiros cabaret Voltaire deixan pois patente as súas intencións o tema a verdade que ten título moi dadaísta se chama cada dous pum pum un ta ta ta así que queda claro a intención de dadaísta de Atón Cobalto eh, Víctor Rozalén cando transformanse En The Dadaist o tema que está dentro deste álbum o Sete, sete Manifestos, vamos a decirlo en castelán, 7 Manifestos, pois a verdade é que se non é do millor, si que é, pois unha base bastante importante para saber o que vamos a topar nese doble álbum que, en principio, a mín parecíame un pouco excesivo antes de escoitalo, pero, como dixen antes, a minutaxe dos temas é corto e é moi doado de escoitar, no senso de que non é un álbume difícil, sino que é bastante, bastante agradable incluso para os que non están afeitos a este tipo de sons. Imos a rematar este repasiño o doble álbumete de Dadaist que lembro que si desa elkemusic.com podedes descargalo de xeito gratuito como todos os traballos no? que están implicados estes dous dadaístas valencianos pois eh, con o tema Canicas que este, como dixen Ao principio do programa, lembrame un pouco a ese son que lograron grupos como los iniciados. Electrónica distinta, electrónica un tanto escura, cunha letra moi, moi interesante. Imos a escoitar canicas. <tose> rodando lo hacen cuesta abajo las tortillas se disparan al cielo y tú me dejaste de querer no son canicas son ojos con cientos de piojos la bajada es profunda y la gente grita aterrorizada son ojos como canicas los que me devuelven tu amor canicas Siete manifiestos O novo traballo Despois de cinco anos De Dead Data East E que En cada traballo A verdade que Superanse un pouquiño máis Ou Cando menos Porque o anterior Era moi moi bo Intentan facer algo distinto en non repetirse Algo Que nos tempos que corren máis que interesante. Non descubren nada, non fan nada que, digamos, nunca oubimos, pero non quita de que sexa un excelente traballo que eu dente aquí recomendo. Así que, volvo a repetir que ides a elkemusic.com e podedes atopar o seu traballo De xeito gratuito e sin ningún custo, así que eu de vos non perdí a oportunidade de escoitar a de Dadaist, porque, si vos interesa, podes tamén atopar todos os seus traballos sen problema ningún. Sabedes que procuro non repetirme moi amiudo nos temas que poño no programa por cuestións de tempo e sempre teño moito que poñer ou que quero poñer, millordito. Pero, a verdade, para comenzar a retrovolución neste primeiro programa do ano 2000, Zanove, non poiden resistirme a poñer o traballo, neste caso un tema do traballo que editou fai uns meses en outubro, Pepo Galán o disco chamase Strange Parénteses foi editado polo selo valenciano archives e podedes atopalo en CD en cinta de casete, aparte de en digital claro está, non poden resistirme porque a verdade é que Un gran traballo que me ten enamorado. Temas como este que acabamos de escoitar. Esta preciosidade que se chama Samoa, que a voz de Rita Osteimer é eh, para que un, a verdade, quede totalmente abrallado. Un disco, este de Pepo Galán, que está recibindo moi boas críticas e... Eh, tamén a nivel internacional está recollendo ese recoñecemento que merece o disco porque dentro do Ambient Drone dos sons máis experimentais é unha verdadeira maravilla e por eso porque teño moito cariño o disco non poden resistirme a poñer este tema. Aparte desta gozada que acabamos de escuditar, que poida que sexa, de todo o disco, o máis asequible para eses ouvidos que algunhas veces coido que deben de desatrofiarse, estar abertos a calqueira proposta, hai máis temas interesantes porque todos o son, todos son unhas perreitas gozadas e eh, Vou apoñer o tema que dá título ao disco Strange Paréntesis Outra gozada que podes atopar no disco de Pepo Galán O tema que da título ao disco de Pepo Galán que editou fai uns meses, concretamente o 5 de outubro do ano pasado e que é unha auténtica gozada, unha auténtica delicia un disco que me ten enamorado e que non podía deixar de poñer outra vez ainda que sei que fai pouco relativamente que falei del pero como digo deses discos que dende o primeiro momento crea sensacións crea estados de ánimo placenteiros e que un coida que debe poñer para que o coñeza a meirande parte da xente que escoita o programa así que e desabazcan e poderes descargalo ou podedes mercalo tanto en CD como en cinta de casete. Strange paréntesis, pepo galán unha gozadiña que deixou o ano que acabou. Estamos aquí, amigos, en retribución, gracias a Radio Filspin, la Radio Libre y Comunitaria, a la TRE, a Sancos, que atravesó de 93.9, da FM de Ferrol, emite un programa para todos vos, a través de las ondas y a través de Internet, igual que a Tete radio desde la de Comunidad Valenciana, emite o programa por la red para todos vos. Espero que nesta primeira parte un pouco sobrepasada estedes a disfrutar co programa deste ano 2019 o primeiro do 2019 2019 xa é habitual no programa imos a pegar un chimpo retroevolutivo e imos caro ano 1980 ou xexa, cara atrás. no 1980 o grupo inglés New Music editaba o seu primeiro álbum titulado From A To B, donde atopábamos este maravilloso Living By Numbers que fora O a carta de presentación editouse no ano 1979 como Sinxelo, o grupo capitaneado por Tony Mansfield, que seguramente para moitos é máis coñecido como productor que como músico deste grupo, deixou tres estupendos álbumes donde o pop e o pop electrónico, no último máis o Sinpop, misturávanse de un xeito maravilloso deses grupos que coido que non teñen o recoñecemento que merecen, pero aquí estamos en retrovolución para darlle un pouquiño de vidilla e lembrarnos deles dentro do álbume from a to b que no que nos vamos a centrar hoxe estaban gozadas como o tema Straight Lines In the design Strange Lines a ah, o disco a cara de From Art To Be The New Music editado no 1980. Ese timbre do comenzo parece que nos invita a entrar no mundo New Music, no mundo Tony Manfield, porque era o que compoñía todos los temas. Un estupendo disco de pop que sí que, eh, por momentos, bastante sintetizador pero eu calificaría máis de pop ou en algúns casos pop electrónico que sin pop calqueira caso sons estupendos melodías pegañentas e pegadizas que un disfrutas sempre que o escoita imos a rematar este pequeniño eh, percorrido por o disco. The New Music from R2B, o disco de presentación, o disco longo de presentación con unha gozadiña que se chama On Islands. On to Islands, we all run onto islands. And, and the sun, sun too, too is an island, island with islands, with islands. islands. unha diña que aparecía no álbum de New Music From R to be Así que, os que o coñezan, pois que volvan a repasar este estupendo disco, así como a súa discografía, que non é moi amplia. E os que ainda non coñecedes moito a New Music, escoitade a súa música, porque aides a disfrutar moito. Atando o programa, imos a poñer un par de temas do alemán Andreas Dorau, un persoaxe que non é moi coñecido por estes lares, pero que, sin embargo, son deses músicos que paga a pena. Comezou moi xoven a facer música e a súa mixtura entre o pop electrónico, o sin pop, ou eurodisco algunhas veces, como neste caso pois, é máis que agradable e cunha imaxén kits, pois, fai todo que se xa, pois, non sei o momento como todo moi moderno e actual, este tema, Girls in Love, chegou incluso a entrar nas listas francesas naquel 1996 que foi cando se editou. E con este tema imos a ir rematando o programa por esta semana, amigos O tempo, a verdade, é que foiseme moi axiña Así que lembrade que estive che desescoitando o Retrovolución Grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite no 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de internet E, como non, Tete radio emite retribución dunha comunidade de valenciana atravesou da rede para todos vos. Por último, lembrar que si queredes descargar os programas ides a iVox ou Archive.org e aí, vostedes. E, como tema, de Andreas Dorau que se titula Alien in Park, ainda que está en alemán o título creo que bastante aduado de entender alguien no parque de fondo con este tema como digo rematamos o programa la de edica próximo programa y la noche sie fast und sprach seine lippen Please sympathize with me. Zeichen, auch er wollte sie gerne erreichen, doch er blieb weiter stumm und schrieb ihr dann auch auf warum. Während sie seine Zeilen las, sie rundherum die Welt vergaß und als sie wieder bei sich war, war der Mann nicht mehr da. Nicht mehr da.